Під водою сволота і не хотів вилазити. З тюленем та сама історія. А ось леви та тигри грілися на сонці, виставивши себе в усій красі. Швидше за все сьогоднішня задуха так само подіяла і на звірів, хоча вони нібито з Африки». «А там, наскільки я знаю, постійно така спека. Ну, може не зовсім така, може сильніша, навіть точно сильніша». Біля клітки з левом примостився кругленький хлопчик років семи і занудно повторював «Скажи гав, скажи гав, скажи гав, скажи гав». Немолода тітка, скоріш за все, бабуся, безуспішно відтягувала його, аби йти далі, але кругленький виривав свою руку, відмахувався і нудив далі. «Скажи гав! Скажи гав! Скажи гав!» «Господи, Толику, це ж лев! Він не гавкає! Давай я тобі скажу гав-гав-гав-гав!» Задоволений. Толик подивився на неї, схилив голову набік, знову повернувся до клітки і завів. «Ну, «Скажи гав! Скажи гав! Скажи гав-гав!» «Лев, це велика кицька!» А кицьки не гавкають. Знову спробувала пояснити бабуся. Кругленький толик замислено подивився на неї, ніби перевіряючи інформацію, і поміняв платівку. «Скажи няу! Скажи няу! Скажи няу!» «Значить, я тебе тут лишаю, сама йду додому», пригрозила бабуся. «Мамі розкажу». Байдуже промовив кругленький, навіть не думаючи рушати з місця. Валя знизала плечима, і ми пішли далі, залишивши цю справді дивну пару розбиратися у власних стосунках. Окрім нас на хлопчика ніхто не звернув увагу. Більше того, коли ми вже відходили, біля нього прилаштувалася дівчинка приблизно його віку – з великим білим бантом на голові, і тепер вони завели на два голоси. «Скажи няу! Скажи няу! Скажи няу. Клітки з мавпами завершували маршрут, і тут купчилося найбільше люду. Причому до загородок, які відділяли клітки від людської навали, Підійти було практично неможливо. Довелося б штовхатися, а бажання робити різні рухи в таку задуху не виникало. Твої родичі поважно промовив свиня, тицяючи пальцем у крітку з горилою. Навіть не ця, а особливо ця, бачиш, червоножопа. Він перевів палець на патлатого павігана. «А хіба не твої?» – поцікавилася Валя. «Тут є одна хе -хе -хе, обставина. Саня у нас...» «Ти заткнеться сьогодні?» – не витримав я. «Правильно. Чого тут даремно говорити?» «Диви, Саня, скільки їх там бігає. Мавпи справді були смішні. На місці вони практично не сиділи». То шукали одна водною щось у шерсті, то стрибали по клітці, то починали за щось битися. Але тримала в основному одна зелена макака, яка стала просто біля град клітки і дражнилася з людей. На кожен вибух реготу кривила їм чергову мармизу, шкірилася, вирищала, крутила задом, а потім зробила взагалі дивну річ – Взяла в лапу пісюн і під загальний, схвальний регіт вишкірилася та залупила його, показавши червону головку. Фу. вигукнула якась жінка, мабуть, учителька, що привела одну з екскурсій. Самець, гордо промовив моложавий чоловік у окулярах і з тонкою оправою. А чого ви радієте? Тут же дітей. «Так зоопарк і місце для дітей», – покладисто відповів очкарик. Бачите, як вони тішаться?» «Було б із чого тішитися. Вони ж усе розуміють». «Тут ви, шановна, помиляєтеся». роззирнувшись і побачивши поруч із собою нашу невеличку компанію, очкарик відчув себе явно упевненіше і далі говорив, звертаючись так само і до нас –